«Зелена» або «Зелінка» тощо. Наведемо приклади. Віконниці помальовані ясно синьою фарбою, нечий Левицький. У цю хвилину на зустріч ішов молодий робітник з відром зеленої фарби в одній руці і з великим квачем у другій, Леся Українка. На стіні проти стола висить великий портрет Шевченка хорошої роботи олійними фарбами, Коцюбинський. Крім слів «барва» і «фарба», є в українській мові і слово «краска». «Краска сорому кинулася в обличчя Лаговському». Кримський. Шлях, дорога, путь, путівець, спосіб. У нас дуже вподобали слово «шлях» ставлячи його іноді там, де воно зовсім не до речі, і забуваючи про інші підхожі слова «дорога», «путь» тощо. «Я не знаю шляху до вашої квартири», чуємо з уст. Вона йшла вже потемки, намацуючи ногою шлях на вузькій гірській стежці. Він минув довгий коридор, обмацуючи шлях поперед себе. Читаємо в сучасних оповіданнях. А яким шляхом ви досягаєте такого великого врожаю картоплі? Читаємо в газеті. Мимоволі постає питання. Невже наша мова така бідна, що доводиться користуватися одним словом у фразах із різним значенням або з різним відтінком значення? Звернімось до української класичної літератури і фольклору. Похід у дорогу славні компаніці до схід сонця рушали, Шевченко. Олег Себезик їздив у містечко, але з дороги вернувся, Коцюбинський. Позаростали дороги, де ходили панські ноги з живих уст. Через гору шлях доріженька, ой широкая та пробита, слізаньками перемитая народна пісня. Як бачимо, класична література і фольклор не цуралися слова «дорога» і широко користувалися ним, бо словом «шлях» називають проїзну широку дорогу відповідно до російського «тракт». «Ой три шляхи широкій докупи зійшлися, на чужину з України, брати розійшлися, Шевченко». Уживають слово «шлях» і в переносному розумінні, близькому до поняття «широка далека дорога». На шляху поступу ми лише каменярі, Франко. Коли мовиться про вирушання в дорогу, про подорож, тоді, до речі, буде слово «путь» жіночого роду або «дорога». «Далека є путь, хвилини не ждуть Лесі Українка». Ми путь землі покажем нову, царем на весь світ буде труд. Переклад із російської. В далеку дорогу піду, Грінченко. Невелика дорога між селами зветься Путівець. Путівцем над річкою тихою ступою чвалала руда конячка Довженко. Непряма дорога окружна зветься Менівець то мені вцями простоє, то й вдома не ночує. Прислів'я. Дорогу на гору називають узвіз, до стінки та й городка почавсь крутий узвіз. Усенко. Відповідно до російського «тарная укутанная дорога», українською мовою кажуть «битий шлях», «бита дорога». Ой, гори ті чайці-чайці небозі, що вивела чий няток при битій дорозі. Народна пісня. Російському вислову «таким путем» відповідає український «таким способом» або «таким чином». Батьки приводили дітей до школи, і Раїса таким способом знайомилась з селянами. Коцюбинський. «Таким чином я здобув вищого світу» з живих уст. До речі, останнім часом став дуже поширюватися у нас західноукраїнський вислів у такий спосіб, що подекуди витискає вислів таким способом.